106 FM Stereo Best Station in Town. No, Mama. the ה-WWW סטריאו בסטיישן אינטאון. לאוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו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 אהלן, אהלן, אהלן, אהלן. נדחה באולפן, אהרן הורג. והוא יסביר לנו איך המציאו את הסקרצ'ינג. כשזה היה פטיפון, היינו צריכים לכוון את התקליט. ואני אדגים, אתה תופס את התקליט. אתה הורס לי את התקליט? זה להרוס את התקליטים שלך. למדת אותי? כן, אני הבנתי אותך. זה הזמן להגיד שלום למאזינים שלנו. שלום! טוב, אתם נמצאים ב-106 FM, רדיו קסם, לא בגלי צהל, לא בקצה. אבל היום אנחנו מארחים כאן את יואב קוטנר, ומכיוון שזה קוטנר, הוא השתלט על, <no uh, על הפטפונים. זה תקליט גדול. זה תקליט ענק, כן. בכל מובן, כן. זהו, צפויה לנו כאן שעה קוטנרית. תישארו איתנו, יהיה כיף. יאללה, רוץ עם זה. מה ערוץ עם זה? תשאל שאלה, תגיד לא, משהו, תסביר. לא, תביא תל, בוא נשמע את זה עד הסוף, מה? מי הטכנאי? אתה לא רוצה שאני אציג אותו? כן. טוב. ובכן, טכנאינו היום ובכלל הוא רובי רבינוביץ', מפיקתנו היום ותמיד היא אמירה מורג. היא בכלל אחראית עליך, לא? היא אחראית עליי מההתחלה ועד הסוף, כן. כן. היא גם תעזור לך למצוא את הכיוון הנכון לתקליטים. אתה... אני לא רוצה להיכנס לזה. טוב. אבל גם שירה לוני פה. כן. שמוזיקה יצירה ומוכשרת מאוד. ונשארה במיוחד בשבילך. גם אני נשארתי בחיים בשבילה. <laughs> באמת, היה לי איזה ניתוח, אמרתי, <laughs> האם כבר? סתם. טוב, אני יודע שהיה פה... אני לא ידעתי מה להביא. אתה רואה, יש אה, תיק. כן. שקוראים לו... זה נראה כמו תיק של וולט, אגב. זה תיק שקוראים לו ילקוטנר. ילקוטנר. ובו הייתי סוחב תקליטים. בזמנים שהיו תקליטים. רגע, בוא נגיד קודם כל למאזינים שלנו שהתקליט הראשון ששמענו הוא שלי בכלל. זאת אומרת, זה, זה קוטנר, הוא שר שם, אבל זה שלי. זה שלי. אני לא ארס לך אותו, הסקרצ'ינג לא הורס תקליטים. אני לא יודע, אני לא יודע אם לסמוך עליך בעניין הזה או לא, אבל אנחנו נבדוק את זה אחר יש כך. יש לך תקליטים? יש כמה אלפים, כן. באמת? כן. יפה. אבל, טוב, זה... אתה מהעיתונאים האלה שמקבלים בחינם. פעם, כן. אתה לא שילמת על זה כסף, נכון, נכון. אז אתה לא יודע מה זה תקליטים. נכון. אבל אם תשאל אותי מה היה התקליט הראשון שקניתי, לפני שהתחלתי לקבל, okay. אז אני אגיד לך שאני מתלבט בין שניים, כי אני לא זוכר עד הסוף, סניליות. אחד זה uh, most of the animals. וואו, אלבום נהדר. והשני זה אלבום... כפול של ה סטונס, גם כן אוסף להיטים שלהם. אחד משני התקליטים האלה, אני קניתי לראשונה, כשהייתי בן 12, 13, משהו כזה. זאת אומרת, לא מזמן. כן, משהו כזה, כן. אני לא הבנתי בדיוק את התוכנית הזאת עם סתם, סתם לשמיע שירים או לדבר מה זה תקליטים בשבילי, או... למה אנחנו מתעסקים בתקליטים בכלל? תראה. מעדן ויניל קיימת כבר שמונה שנים בערך. כן. ואיך זה התחיל? זה התחיל מזה שבאתי לכאן להגיש תוכנית שנקראת לעיתון קום, שגם היא משודרת מעט. דווקא עליה אני יודע. כן. והדבר הראשון שמשך את תשומת ליבי כשנכנסתי לאולפן, היו שני הפטפונים האלה. כן. ואז אמרתי למשה ירונסקי, מנהל הרדיו שלנו, בוא נעשה תוכנית מתקליטים. כן. נארח אומנים, נארח אספנים. ואנחנו רצים עם זה. Okay. Uh, אני אנגן בינתיים קצת מוזיקה ברקע, okay. שתכניס אותך לאווירה, okay. או שלא. מה אתה מביא לנו אתה עכשיו? מביא לה, לא, לא, תמשיך להסביר. יש <laughs> לי פתיחה ארוכה פה. <laughs> אני סיימתי את <laughs> ההסבר. Okay. ההסבר מדויק. אנחנו שומעים את, uh, את אריק איינשטיין. אנחנו שומעים, לפני ששומעים את אריק איינשטיין, את זיגי סקרפניק, שהיה פסנתרן שליווה אותו בתחנות הגבוהים. כן. Okay. וזה תקליט מ-1969, שמעתי שביטוק התארח כאן מישה סגל. לא כאן באולפן פיזית, אבל היה לנו היום איתו... בתחנה הזאת. אה, בתחנה הזאת וברדיו החברתי הראשון, ואני הוא... שוחחתי הוא איך... איתו ארוכות שעה. הוא ב... בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, היה אחד המוזיקאים הכי חשובים ומהפכניים בארץ. ובין השאר הולכים את המילים האלה של ארכי איינשטיין, שזה בעצם שיר קינה על קינה בקוף, על זיגי סקרבניק. זה מתוך פוזי שיצא עכשיו שוב, וכשהשמעתי את זה לפני שלושה, ארבעה שבועות, העלינו לשיחה את משה ניב סקרבניק, אחיו הצעיר של זיגי. זה היה מאוד מרגש. לא ידעתי. בוא נשמע. כי אותו זיגי אה, היה בכלל אבסנתרן ג'אז. נכון. ובגלל זה יש פה סימפול בהתחלה. אבל אני משמיע את זה כי לפעמים, יש דברים שאתה מבין רק בדיעבד. היום שאני שומע את התקליט הזה, אני מבין שזה התקליט הכי מהפכני בתחילת הדרך של ארקי איינשטיין. עוד לפני שבלול, עוד לפני פלסטלינה, פה המהפכה. תשמע איך תשמע איך הם מנגנים. הוא לא רק שר, הוא גם צורח. יפה, בדיוק, כיוונת לדעת גדולים. שהוא היה, מעבר לזה שהיה זמר ענק, הוא היה קול שתמיד היה שם. אני בן 71, שבוע. אז בשבילי, אני מדבר מגיל שעבר. 20. בשבוע שעבר. כן, 17. בשבוע שעבר היית בן 71. כן, אני, החגיגות נמשכות. אה, אוקיי. <laughs> לא, אני אמרתי את זה כי אני זוכר את עצמי מגיל 20 בערך, משנת 73. נכון. ואריק תמיד היה איזה, אתה שומע אותו, אתה מרגיש, יהיה בסדר. ככה אני מרגיש. זהו, אז הבאתי את התקליט הזה כי במקרה יצא, כשהתחלתי לחשוב מה אני רוצה להשמיע, אז uh, אני חושב שאנחנו באולם כל כך שונה, שאנשים אפילו קשה להם להבין על אנחנו מדברים, אם אנשים בני נגיד שלושים ומטה, או 40 ומטה. כי האנשים נהיים כל הזמן יותר צעירים, אני לא מבין מה הקטע הזה. לא, אני... אנחנו ממשיכים, והם... בכל אופן, למה אני אומר את זה? כי כשזה היה תקליטים, זה היה דבר שקודם כל, הוא, הוא לא דבר מובן מאליו. אתה נגיד, מתאהב באיזה שיר, לוקח זמן, שאתה תדע מי זה. עוד אין שז"ם, עוד אין אה, להתקשר עם מישהו לשאול, אף, אף אחד לא יודע. גם אין לי אינטרנט, אתה לא יכול לתת איזה פרטים ולפי זה להבין. ואז אתה הולך למנגו. אני במקרה הייתי הולך לפאז שמול מנגו. אוקיי. Okay. ובכלל, אני... אני I... הייתי קונה קאט-אוטים באלחוט. אני קמצן. לא, אתה, לא, אתה חסכן. חסכן, אתה. כן. אבל uh, אני הייתי עובד בחנות תקליטים בירושלים, מתחילת כן. דרכי. והעניין הזה של לתקליט, לפעמים זה משהו נורא נורא מרגש. כי זה כמו בדברים אחרים, שאתה מחכה למשהו ומפנטז עליו לפני שהוא מגיע, או שמע את הקטע, אבל אתה לא יודע על מה מדובר, זה נותן לך המון, זה מגדיל את הכיף של זה. מי זה? זה במחשב שם, שפתוח, אז הוא משפיע כל מאוד. היה בלונגינג. לא שמעת? מה קפצת לך משהו? רק שתבינו, חם פה בטירוף. נגביר קצת, לא? מה? חם, חם לקוטנר. חם, הם לא יכולים לגוד. כן, מקסימום אני אשים עליי חולצה. להגביר במובן של להנמיך. להנמיך, כן, כן. טכנאינו חזר עכשיו לקונסולה. הוא היה פה בחופשה. כן. כיף. אז מה שרציתי לומר, הסיבות שאז היינו קונים תקליטים... היו שונות ומגוונות. אחת, שמישהו אמר לך, איזה חבר סיפר לך, שמעתי, זה להקה, וואו. דבר שני, אתה בא לחנות תקליטים, כמו מנגו, הופעה, זה לא משנה, והמוכר אומר לך. ואם זה מוכר שאתה כבר סומך עליו, כי הוא כבר המליץ לך על דברים, אז זה... זה חשוב מה שהוא אומר לך. כן. ולפעמים, אתה קורא באיזה כתבה, בישראל היו, אתה יודע, לעיתון היו... לא, לא העיתון הראשון, אבל בין הבודדים שעשו, בכלל התייחסו לתחום הזה. כן. ו... ומעניין שיש קשר הדוק בין העיתון לבין גלי צה"ל, כי מבקר התקליטים הראשון של העיתון לא היה... לא, היה אבנר רוזנבלום, הוא אה, לא כתב את ביקורת כן. התקליטים. ואחר כך הלל אה, אברמוב עשה את זה. עם שאול גרוסברג. עם שאול גרוסברג. נכון, שגרוסברג בגד והלך ל, לכל ישראל, כן, אבל... אל תגיד בגד, בימינו אתה אומר בגד רק על... הוא, הוא, כן. פוליטיקאים. לא, uh, לא, לא, לא בגד. אני חוזר בי, שאול גרוסברג, סליחה. אגב, שאול לא היה אצלנו כאן. אגב, אתמול פגשתי את הילל אברמוב. כן? אחרי המון המון שנים. הם היו ממזירים, שני החבר'ה האלה. היה להם uh, טור בלעיתון. נכון. וגם הייתה להם חנות תקליטים. זה? ברחוב בן יהודה. רגע, זה... סטודיו 31? איך לא, קראו לסטודיו? לא, לא, מה? לא סטודיו? שירדו במדרגות למטה. זה אני זוכר. אוקיי. אני ו... גם זוכר. ואני זוכר שיום אחד אני קורא כתבה על איזה ירידה, רצח על איזה תקליט. נניח שג'נסיס... נניח? וחתום על זה א' הילל, mm -hmm. שזה... הילל אברהמוב. אחרי זה יש ביקורת מהללת על אותו תקליט. אז עשיתי בירור לפני 200 שנה. פשוט בחנות הגיע סטוק של התקליט הזה. היו צריכים להיפטר ממנו. אז פתאום הוא כתב ביקורת טובה, ובמקום לכתוב א' הילל, הוא כתב הילל א'. אה, אברמוב, היי אברמוב, בקיצור. הוא <laughs> עשה איזה <סע> בלאגן כזה. טוב, אה, עוד סיבה שאתה יכול לפעמים לקנות תקליט, היא שאתה בכלל בגלל סיבות אחרות. למשל, אתה על <אללה> <אללה> 45. למה? מה עשיתי? לא יודע, <אללה> אתה על 45, אתה עביר ל-33. וואלה. לא, הייתי על 33. מאיך אתה, אתה חושב? בטוח. אני רציתי להגיד, אני בונה, בונה פה, אני בונה משהו. טוב. תן לי לבנות. טוב. התקליט הבא, שנשמע מתוכו, גם הוא מישי 99 כמו ארק איינשטיין, זה תקליט, יש פה מצלמה, של להקה בריטית שקוראה קינג קרימזון, מלאך הגרמן, והאמת היא שאני, שקניתי את זה, קניתי את זה בגלל העטיפה. אמרתי, וואו, איזה עוצמה, לא ידעתי כלום, לא ידעתי מה זה. והיה לי איזה חבר שאמר לי, תראה, יש תקליט עם הפה הפעור, תלך תקנה אותו. והלכתי וקניתי אותו, ואז למדתי משהו שמאוד השפיע לי על כל החיים, שהרבה פעמים מוזיקה, דווקא כשהיא טיפה מסובכת או קשה ולא מיד נקלטת, היא עושה את העבודה. זאת אומרת, האלבום הזה נפתח בקטע מאוד מאוד קשה להאזנה. 21st century את הרוע כדי להבליט את הטוב. טוב, להוצא של הפופ. ליספק. Great man to the late man. We can't instruct me me, just use up my time. אנחנו עושים פה את הדבר הכי נורא שיכול להיות. מלכלכים. לא, מדברים על שיר. אוקיי. Okay. למשל לאור לימין. זה, זה יניב, גם סוג של לכלוך, כן? זה נורא. כן. אז בגלל שזו לא תוכנית שלי, <laughs> לא אכפת <laughs> לי. <זה> תוכנית שלך. <laughs> <laughs> לא, לא, אבל פשוט נסכמנו בזה שפעם נזפתי בך שאיחרת לשידור. אכן. ואני רוצה להגיד לך שהדבר הכי חשוב לי בחיים זה לדייק. ומישהו שלא מגיע בזמן, אני מרגיש כאילו משתין עליי בקשת. קוטנר, קוטנר, מה? עושה עליי פיפי פי באקסיזון. אנ אנלוג... לא, זאת אנלוגיה ממש... מה אני אעשה? זו, זו, זו מטאפורה... מנ... דוגמה, דוגמה. נו. אבל זה היה רק פעם אחת. אמרת שרבנו פעמיים. לא, אמרתי פעם אחת. אוקיי. Okay. טוב. בסדר. אז חצי סלחתי לך. טוב. Uh, הייתה לי שעה של אולפן. שעה אחת להקליט ספיישל של שעה. לפעמים יש לחץ מאוד גדול באולפנים, בגלי צהל, ואתה לא מקבל עוד תוספת, אתה חייב לגמור בשעה-שעה, לא יעזור כלום. לא כמו אצלנו, אצלנו אתה יכול לגלוש קצת, אין שום בעיה, אף אחד לא יגיד לך כלום. אני לא יודע אם זה טוב או זה מצוין. כי נגיד מבחינה חינוכית, אתה צריך לתת לילד גבולות. אתה בן 71, אני חושב שאתה כבר... לא, אבל אני עכשיו חושב שאני נותן עצות. אה, אוקיי, אתה ממשיך לנזוף בי עכשיו. לא, לא, אני מספר לך סיפור על איחור. איחור הוא פישרו. תן. לא, פורטיס היה לי תור ספיישל. וזה היה לפני איזה 20 שנה. והיה לי שעה אולפן, התחלתי להקליט את הספיישל והוא איננו. ואחרי עשר דקות הוא מגיע. עכשיו, איך אני יכול להספיק ב-50 דקות להקליט תוכנית של שעה? אמרתי לו, תגיד, אתה השתגעת, אתה לא נורמלי, מה אתה מאחר לי פה ב... אז הוא אומר, אתה יודע מה? תן לי סטירה. פח! הבאתי לו סטירה. עד היום הוא מספר את זה. אבל מאז פורטיס לא מאחר. זאת אומרת, מה שאתה רואה לפניך בעצם זה דמות חינוכית. כן, שחוסך שבטו, שונא מאחור. טוב, זה... לעולם, לא מאוחר, לעולם לא מאוחר להתנצל שוב על האיחור שנגרם חצי באשמתי, לא, חצי תשמע, לא. תשמע, ברדיו, פה זה רדיו יותר חופשי. נכון. אבל ברדיו מסודר שיש לך, אתה יודע, אתה לא יכול לאחר. <אח> רוב, רוב הקריינים אגב שהושעו מדי פעם מהרדיו, זה היה בגלל דברים כאלה, בגלל איחורים, לא בגלל איזה מסרים חשובים לעולם. אל תרים לי להנחתה על גבי השעיות. <אח> זה לא ההנחתה, אני אלוף, אבל אני אלוף שדברים חכמים. וחשובים, ולא זה ש... אתה אומר, מעולם לא בגלל איחור. כן. טוב. יפה. בסדר. על המצבה שלי יהיה כתוב The Great Late. המאחר הגדול. תגיד. אפרופו מצבה... כן. זה מה שיפה בו... זה שהוא גולש. כשהוא עובר מקטע לקטע. נכון. ומה חשוב לי להגיד על זה? שוב, אנחנו מדברים על דור שהוא שונה לגמרי ממה שהמאזין היום שומע. בשנות ה-60-70 הייתה מגבלה כמה זמן אפשר לדחוס לצד של תקליט. זאת אומרת, מעל 18 דקות זה מצופף מאוד את ה... זה פוגע באיכות הסטארט, כן. כן. ואז זה נהיה יותר ויותר... ולכן הקפידו שזה לא... יש מקרים בודדים שזה הגיע ל-20. למשל, פינק פלויד, מישהו ראיר... אני רושם את השירים שלך. אה, חשבתי שרושם... זה הרעש שלי, זה הרעש. דברי חומה שאני אומר. זה הרעש, זה הרעש. כן, דבר. בכל אופן... אתה ביקשת את השיר הזה. אז בדרך כלל כאלה הגנו עליו, זה אחד השירים הגדולים של האלף האחרון, אבל האלף האחרון התחיל רק לפני 25 שנה. של האלף הקודם. נכון. שהבעיה איתך שאתה, אתה לא אוהב מוזיקה פשוטה, אתה אוהב תמיד דברים מסובכים, עמוקים, כבדים, מורכבים. מה עם סתם ליהנות? זה לא, זה בכלל לא מעניין אותך. פופניק... אה, לא אמרתי הפוך בעצם. טוב. סליחה, קין קרימסון, ואתה יודע שההוא שצייר את העטיפה הזאת, הבחור מאוד צעיר, מפה הנפער, הוא התאבד זמן קצר אחרי זה. הזעקה פה היא זעקה אמיתית. ואני, שאני... זה המונק של הרוק. כן, כן. אדוארד, איך קרוב לו? אדוארד. כן, אבל... טוב, לא משנה. מה לא משנה? לא, בזה, עשיתי כל מיני תוכניות בקצה על העניין של החטופים, ושמתי את הסמל של החטופים עם הפה הזה. אוקיי. ככה הפוך, וזה יוצא מאוד... זה לא מצלמה. הפוך. במקרה שלא ראית. ובכן, אני רוצה לצטט. כן, דברי חכמים. זה אשכרה דברי חכמים. ונחת נשמעי. זה ראיון שאמירה עשתה איתך בפנאי פלוס, והתפרסם בנובמבר 1990, זאת אומרת כמעט 35 שנה. אתה בדיוק הפסקת להגיש את הד פופ בגלל נסיבות של קיצור התוכנית, לא היה נחמד שמה, עזבת את הד פופ, עכשיו ציטוט. אבל מה עשיתי מיד? הלכת לעשות uh, בערוץ 2, הניסיוני. כל הפופ, uh, כל הרוב. כן. זאת אומרת, אני... לא פרשתי מהמקצוע, לא, זה מה ש... שאני... לא, לא, לא, לא, בטח, לא. עכשיו, אמירה שואלת אותך, מה זה פופ בשבילך? כן. פופ בשבילי זה כמו קלמנטינות. <laughs> בעצם לחם יותר נכון. היא מכון. לא הבינה, אני אמרתי מילים בלועזית, והיא אז עוד <laughs> לא ידעה טוב אנגלית. אני שרתי לה, Oh my darling, Oh my darling, Oh my darling, קלמנטיין. והיא חשבה שאני אוהב קלמנטינות. עכשיו אני אשיר, אני אמשיך, לא אני אשיר, אני אמשיך. <laughs> נכון? נכון, כל מילה. ואומר קוטנר אז, אני אגיד משהו שישמע מאוד בנאלי, אבל בשבילי זו האמת. בשבילי. מוזיקה בכלל, לא <אח> פופ. זה החיים שלי. נכון. <אח> זה הדבר שהכי חשוב לי בחיים. ואני מתעסק בו מאז שאני זוכר את עצמי. זוכר את עצמי, אנחנו יודעים מה, מה זה אומר. <אח> כל <אח> מה שאני יודע על החיים למדתי משירים. נכון. <אח> <אח> <אח> זה הדבר העיקרי שמעשיתי. זה היה ב-90, מאז עברו 35 שנה. <אח> ואני... לא, אני הוספתי למוזיקה גם... הדברים שהשפיעו על החיים שלי מאז מוזיקה וכבשים. כבשים רק ל... כבשים. יש להם צמר. יש כאלה שזאת מאו כבשים שתלויים על חבל. אה, זה סטארט-אפ מה שאתה אומר. תראה לך שאתה קדישמן כבר לא יכול לעשות את זה. אתה יודע שאתמול ישנתי באיזה בית קפה, ובדיוק עברה ציפור, ועשתה... השאירה את מטענה. על האיש. כן. Okay. אז הוא אמר, אה, אומרים שזה מביא מזל. אתה יודע מה המזל? שפרות לא יכולות לעוף. טוב. <laughs> <laughs> ובנימה אופטימית זו, אנחנו עוברים. רגע, מה? <laughs> لا, <laughs> אתה רמס? ציטטתי <laughs> לך, מה? הכל נכון, נו, למה? זהו, למה... זהו. לא, כי אה, אני לא עושה בכלל הבחנה בין אה, פופ לרוק. גם אני לרוק, לא. ל... גם, ל... גם ל... אני לא. המוזיקה היא, היא טובה או היא לא מטומטמים, טובה? רק אנשים מטומטמים, מטומטמים, אני אומר את זה בעקבות ביקורת שהייתה על הסרט של צביקה פיק, שאני נטלתי בו חלק. ואחד האנשים הכי מטומטמים במדינה הזאת, אה, התחיל להגיד, מה? מה אתם רוצים, הוא לא מבין בפופ? עזוב. מוזיקה או שהיא טובה או שהיא לא טובה, או שהיא לטעמך או שלא לטעמך. זה תמיד לטעמך, כי מוזיקה שאתה חושב שהיא מחורבנת יכולה להיות נהדרת למישהו אחר. נכון, משנה, נכון. מוזיקה הכי, הכי אבל, אבל, אבל, שאני מחליף כובע לכובע לא של מאזין, אלא של עורך מוזיקה. שעורך מוזיקה זה יכול להיות גם מוכר בכלל ותקליטים. זה יכול להיות מישהו שמציע את המוזיקה שהוא אוהב לאנשים אחרים. אז בדבר הזה יש שתי גישות. גישה אחת אומרת, התפקיד שלנו כעיתונאים, כשדרנים, כאורחים, זה לתת לאנשים מה שהם רוצים. ויש גישה אחרת שאני יותר בעדה גם לתת לאנשים מה שהם רוצים, אבל גם אם אתה מאמין שיש משהו שהוא טוב, תשמיע אותו, תדחוף אותו, תנסה לשכנע. זה מה שאתה עשית. נכון, כי עשיתי עשית. את זה, כי ככה הרגשתי ש... שיש לי מקום בעולם הזה. אז, אבל אז... זה לא שאני לא אוהב פופ. אני, שהייתה לי אופציה להשמיע, אני יודע, להקת טוקטוק שבמקרה הבאתי, או באותו זמן דפש מוד, אז אני השמעתי מה שנראה לי יותר מעניין, יותר חשוב לי. דפש מוד גם לא צריכים אותי בשביל להצליח. זאת אומרת, זה, זה באופן אוטומטי. אני תמיד הלכתי על אלה שטיפה צריכים... סיוע ממישהו שמאמין בו. בוא, בוא, בוא. כולל אה... גם בארץ. בוא נשאל את המייפים. כולל למשל אהוד בנאי. אוקיי. אהוד בנאי, שהתחיל לשלוח לי שירים, התחלתי להשמיע בעיני איזה מוזיקאי מאוד ידוע, אמר לי, מה אתה משמיע את זה? הוא זייפן. אבל אני מאוד האמנתי בזה, והשמעתי, והשמעתי, והשמעתי, וזה הביא לזה שהוציאו לי את האלבום הראשון, וזה הביא לזה שאהוד בנאי כיום זה <coughs> קונסנזוס. וזה קורה לי הרבה, עם הרבה להקות בתחילת דרכם. גם בעולם, רדיו-אד, אתה יודע, אני השמעתי אותם לפני שהם הפכו להיות רדיו-אד שכל העולם מכיר. נכון, כשהם הגיעו פה בפעם הם הגיעו כהחימום של REM. לא, זה היה פעם שנייה. הם הגיעו שלוש פעמים בשנות ה-90. פעם ראשונה ב-93, הם לא היו חימום של אף אחד, הם היו ברוקסן שלוש פעמים. זו הייתה פעם ראשונה שהם הופיעו מחוץ לשכונה שלהם באנגליה. פעם שנייה הם הגיעו כחימום של REM. ב-95. כן. Okay. בפעם שלישית שיצא, אוקיי, קומפיוטר בסוף העשור. Uh, מה אומר למאזינים שלנו השם ג'ון פיל? Bah, bah, ואתה כאן... יודע לאיפה הפיל הזה מוביל. Did you take your PIL today? <laughs> elephant never forget. Why pill? כי זה יוסי, Elephant. בדיחות <laughs> פילים, אוקיי. Okay. למה לפיל יש קמטים כאלה על כל ה... ניסית פעם לגהץ פיל? <laughs> למה לפיל יש... למה אתה מתחמק מהשאלה? למה לפיל יש... <חל> למה? <חל> לפיל יש כאלה, רגליים כאלה, שאוכלו בו סנדלי <חל> אילת. אם אתה לא תגיד, אני אגיד. כן, פעם היה שדרן מיתולוגי נפלא בארצות... באנגליה, שקראו לו ג'ון פיל, שהיה... לו לדגל, לנס, ל... להשמיע... ג'ון פיל היה צעד אחד לפני כולם. כן. אני מזמן כבר לא שם. אבל אתה היית שם. ראיתי. הנה, הרגע סיפרת את הסיפור על, על, על אהוד בנאי, ואת הסיפור על רדיוהד. תגיד לי, אתה כל ישראל? מה זה אהוד בנאי? <laughs> מה? בנאי? <laughs> ברור. אהוד. טוב. אהוד? טוב. אהוד בנאי. אהוד בנאי, אהוד בנאי, זה דן כנר, בעוז אה, אה, לציון, אה, לא, איך לזה? אני מת על התוכנית שלו, אגב. יש לו תוכנית של אולדיז. אני שומע לפעמים... את גדי לבנה. גדי לבנה גם נהדר. איך הגענו לגדי לבנה? מג'ון פיל. ג'ון פיל היה שדר מאוד חשוב, שבעיקר עשה את זה באנגליה. בבי-בי-סי. גם ב-BBC, גם בהתחלה בתחנות מתחרות, תחנות, פעם היה גם... רדיו קרוליין וכאלה. כן, the... היה תחנות... פיראטיות. Uh, פיראטיות קראו לזה, כן. כן. אבל הייתה לו מאוד השפעה, ולא היה אומן, כמובן, לאו דווקא אומנים המרכזיים, אבל כל מה שנקרא שוליים שלא היו רוצים לעבור דרכו. To make a long story short, כמו שאומרים, מה שפיל עשה... רגע, אני אתרגם. לעשות, <laughs> מה? לונג? לונג זה ארוג. כן, סטורי, ספר. אתה מבזבז את הזמן שלך, אתה יודע. זה לא יישאר לא כלום, לא, לא, ישע, לא כלום לך. למוזיקה. הזמן הוא לא שלנו. הזמן קיים. לאוצה? לא אה, אוקיי. אנחנו באים והולכים. הזמן תמיד ישנו. אוקיי. הזמן הוא לא שלנו. אוקיי. אנחנו... וזהו. <קקק> היינו והלכנו. הנה, שיר מסכים. אני הולכת לכתוב איזה שיר. אני בטוח. שיר, תכתוב שיר. שיר, תכתוב שיר. העניין הוא שבאמת, אתה... אתה, אל תגיד לי אתה. אתה... תתייחס בכבוד. תגיד לי אתם. כבודו... כן. כבודו... כן. בנה לעצמו מעמד בצדק רב, של מי ש... אני מרגיש שאנחנו לא נמצא את השיחה הזאת, אבל אני צריך לבוא עוד פעם. אתה תצטרך לבוא. ב... ב... אולי בוא, תבוא בוא אליי, מה? אצלי פטיפון עובד. <laughs> אה, אצלך, <laughs> גם אצלנו עובד. למה אתה <laughs> מעליב? <laughs> למה אתה מעליב? لا, <laughs> למה הומ... אתה מעליב? יש לי הומור לא מצחיק. טוב, אז תשים את השיר הבא. לא. מה? מעמד, רציתי לשמוע מה המעמד שלי. <laughs> כי אני מרגיש מעמד הפועלים. אתה יודע מה המעמד שלך. היה. זאת אומרת, אני חושב שפרס ישראל צריך לגייל לך מתישהו. הקטע עם פרס ישראל, זה נהפך להיות משהו נוראי. למה? לא בקשר אליי. כי, אתה יודע, יש המון אנשים שעושים דברים נהדרים, שנים. ופתאום הקריטריון הזה, האם קיבלו פרס ישראל או לא, הופך להיות משהו מרכזי. מה זה השטות הזאת? הרי כל שנה שבוחרים, נגיד, איש אחד מתחום הקולנוע, איש אחד מתחום הספרות, איש אחד מדעים, לא יודע מה, מוזיקה, באותה שנה יש לפחות עוד 100 אנשים ראויים שעשו דברים נהדרים באותו זמן. בסדר, זו הסיבה, הסיבה ש, שאריק איינשטיין בזמנו סירב לקבל נכון? את uh, כינור דוד. נכון, נכון. וכיבודים uh, אחרים. גם פרס ישראל, אגב. אפילו אני הייתי שייך לאיזה קמפיין שניסינו לשכנע אותו. אבל... 아, העניין, הוא, העניין הוא באמת, הדברים האלה שאני אומר, הם לא נאמרים מתוך... Uh, uh, בוא נגיד חנופה, אוקיי? לא חנופה, לא, אלא לא מתוך לא... ראיית המציאות כפי שהיא. לא חשבתי שאתה מתחנף אליי. נכון. ומשפיק ש... ומשפיק נזפת בי פעם אחת, לא צריך עוד פעם אחת. מתי? איז... מזמן. אתה אה, חושב שזה נזיפה? לא. אתה רוצה... אתה לא נתת לי סטירה, <laughs> כבר יצאתי בזול. נכון. אז, ואני גם לא מתכוון לחטוף סטירה היום. תשמע, אני... אחד הדברים שמאפיינים אותי... אומר oh, אריאל, איזה... מה, לא אומר אריאל? היום מה? זה עושים מופע לזכרו ואני לא משתתף. למה? אני אסביר לך את זה אחרי השיר הבא. אז תשים. לא, שיהיה לפחות איזה שיר בתוכנית הזאת. כן. <laughs> מה שרציתי להגיד קודם, התחלתי ואתה חתכת אותי, כי אתם העיתונאים חותכים כן. אותנו בזמן שאנחנו מדברים. נכון. מה דיברנו? לא זוכר. גם אני לא. אה, בתקליט, למשל, זה חשובים בחיי. פינק פלויד. ותכף אני אגיד לך משהו על זה. אני היה, הייתי הראשון שהשמעתי את זה ברדיו ב-1975. קניתי אותו במסאדה בתל אביב. נסעתי באוטובוס, זה היה עטוף בעטיפה שחורה מפלסטיק. שוקי כבר היה אז במסאדה? כן. Okay. וזהו, והשמעתי את זה. ואם ופת... ו... אנחנו מדברים על, התקליש, על התקליט, וישוי ואהר של פינק פלויד. שהיצירה, שיין און מקוויזי דיאמונד, מופיעה בצד הראשון, מפסיקה באמצע, יש איזו יצירה אחרת, Welcome to the machine, תופך צעד, יש שני שירים אחרים, ואז המשך של היצירה. למה? למה? כי אורך היצירה, אם אתה מחבר את שני החלקים האלה... הוא יותר מ-18 דקות. כן, הוא משהו כמו 28-27, לא יודע כמה בדיוק, ואי אפשר להכניס את זה. למה אני אומר את זה? למה אתה אומר את זה? כי בשנות ה-80... אתה שם אתה... את זה? הבאתי את זה. אז תשים את זה. אני שמתי את זה פה על השולחן. אתה לא רוצה לשים את זה על הפטפון? לא, או? אני רוצה להסביר. טוב. תקליטים. ו... תקליטים, זה היה נושא. חשבתי שאני בא לדבר על תקליטים. נו, דבר. ועל גלידה וניל. שקיוויתי שהאירוח פה יכלול... גלידה ויניל. או לפחות מלאבי. כן. Okay. בכל זאת אנחנו... בפעם יכול... הבאה, בפעם הבאה. אוקיי, okay. okay. בפעם הבאה. אם okay. המקרר עובד. שיר הוא עובד, אבל הוא לא עליי. נפתח. You <laughs> were saying. I were saying, כן. Yeah. אין yeah. yeah. לנו כמעט שירים היום. Yeah. כמעט הכל היה קינג קרימזון. דבר. אני שומע... <laughs> אני שומע אותך. כן. Okay. <laughs> <laughs> <laughs> זה רק גורם לי... <laughs> <laughs> על מה דיברנו? אה, <laughs> על הסאונד. <laughs> תקליטים. <laughs> <laughs> איך נובע הסאונד? יש מחט שנכנסת לחריץ. אגב, כמה חריצים יש בתקליט? לא יודע. אחד בכל צד. אוקיי. זה חריץ אחד שהולך ונכנס פנימה. וככל שהחריץ עמוק יותר, הסאונד טוב יותר. בשנות ה-80, שעדיין היו תקליטים, כי ב-83-84 התחילו... להיכנס לקומפקטים, אז זה שינה את כל המשחק, אבל במקומות כמו למשל מועדונים, הם לקחו תקליטים ועשו גרסאות 12 אינץ'. -inch. 12 אינץ', כן. מה הכוונה? זה בגודל של אלבום, אבל זה רק שיר אחד. זה גם הרבה פעמים הרבה יותר ארוך. מקסי סינגלס. נכון. למה? כי אתה מכניס שיר אחד, נגיד אפילו אם הוא ארוך, 6 דקות, בצד שלם של אלבום, אז יש לזה המון נוכחות, לצלילים. בלי שעשית כלום. לא שינית את המוזיקה, אבל זה נשמע הרבה יותר טוב. ובתקופה... למה אתה מסתכל עליו ככה? כאילו אני מדבר לא נכון. אתה הסתכלת עליו. אני אותך מסתכל. אני הסתכלתי על אני הסתכלתי על אני הסתכל... עליה. טוב. טוב. שיר. מה? shield you הסאונד, אתה שומע כמה זה חם ומלא ועמוק. זה גם בגלל ההקלטה הנפלאה, וגם בגלל העובדה שזה 12 וינש. אתה יודע, אני שאלתי פעם את סמי בירנדאך בטלפון, יש לו הרי תוכנית שהוא משדר ברדיו בבלגיה, אם התוכנית משודרת מווינילים, הוא אמר, אני לא פוריסט של... תקליטים. זאת אומרת, אני משדר גם, אבל... מה? יש אה... יש כמובן דברים נהדרים שאתה לא צריך את התקליטים שלהם, אבל אתה הזמנת אותי לדבר על תקליטים. אני הזמנתי אותך לדבר על תקליטים. ולכן הבאתי תקליטים. זה ב לא ב שאני וודאי. נגד הרי, שאל... הקדמה, זה לא שאני נגד קומפקט דיסקים, אה, זה לא שאני נגד MP3, זה לא שאני נגד... מר קוטנר, מה? אתה שאלת אותי בפירוש אני... בטלפון. ולא מקומפקטים, אמרתי לא. כי רציתי לדעת למה אני בא. זה מבינילי, כמובן. אתה יודע שבגלי צהל היה יום התקליט. מתי? לפני איזה שלוש, ארבע שנים. אוקיי. והתברר שאין פטפון בגלי צהל. זהו, גמרתם עם פטפונים? היה אחד במחזר. רגע, וקומפקטים עוד יש? כן. כן. לא עברתם לגמרי ל... זה לא אתם, אני כבר אורח שם, זה כבר לא הבית שלי. אני מתייחס לזה כאתם, כי בכל זאת אתה... הנה, למשל. אה, פיל. פיל, לא, לא ג'ון פיל, PIL. PIL, Public כן. Image Limited. לא, אבל בזמן התקליטים, מאחר שהיה תחרות גם על זה שאנשים יקנו את זה, אז היה צריך להיות גימיקים, גימיקים נהדרים. כן. ולמשל, הייתה תקופה שהיו עושים תקליטים, זה למשל רק אשכונו הטלפון. מכה ו... הולנדית. כן. כן. כן. למה? למה יפה? לא. אני צריך לדעת כמה מי דברים. מי זוכר מכה הולנדית? <laughs> נכון. תהיה, תהיה, תהיה, בהייב. טוב. החיים הם מה שאתה עושה מהם. זה שם השיר. היה קליפ בזה, וזה ראו כל מיני חרקים וזה. אמרו לי, תוריד, תוריד מהר, זה הילדים לא יאהבו את זה. באמת? הילדים אהבו. אגב, היום אני פרסמתי, היום פרסמתי תמונה שלך ואני. ודאגי טרנדל הוא בסטה uh, בלאד וסל מבאד מנרס, יושבים בכילו wow. גרינרום בחינוכית שם. Wow. כן. זה לא השמנצ'יק. כן השמנצ'יק, okay. לא okay. שם הוא נראה קצת יותר הזה, okay. לא יודע למה. Okay. כנראה שזה בגלל ה... יש שם גם צלחת עם שאריות של אוכל, אני לא יודע מה נתנו לו לא לאכול שם, זה <laughs> לא נראה מי יודע מה. <laughs> uh, אני רציתי להגיד משהו על העטיפה, על, על uh, wish We should כי... וזה מתקשר ל ל למה שדיברנו עליו קודם, על ללכת לחנות ולשמוע את סוד אז... ולראות את התקליט ולמשש את התקליט אוו. ביד. וזה חסר, יצא ב-75. אני ממשש גם mp3. טוב. זה, זה פחות, זה פחות נותן לך. אני ניסיתי לעשות את זה ל זה לא הלך. הוא גלי, הוא גלי מדי. כן, כן, הוא גלי מדי. דיסקים אתה יכול עוד איכשהו... נכון, אבל אז אתה מלכלך אותם, זה איכסה. לא, לא לגמור עליהם, רק למה לא אישרו אותך מספיק, שעכשיו אתה רוצה שגם אותי ישעו מפה? כן. איניווי. Anyway. ואז הפסיקו להזמין אותי לכל התוכניות האלה. איניווי. כן, איניווי. ב-75' זה יצא, ואני זוכר שאני נס... לא יודע למה, אבל למד, אני רוצה את התקליט הזה לא לקנות ברחובות, כי ברחובות הייתה לנו חנות תקליטים אחת או שתיים. אני נסעתי במיוחד מרחובות, מרחק עצום, לנס ציונה. Wow. הייתה שם חנות תקליטים ברחוב הרצל, ברחוב הראשי, שם מצאתי את זה, משם קניתי את זה, wow. באתי הביתה, שמתי את זה, שמעתי את זה מההתחלה. עד הסוף, ואז עוד פעם מההתחלה. זהו, זה כי דבר. כי אי אפשר שלא. זה דבר שנורא חסר. העניין הזה שאתה, הטקס, שאתה קם ואתה צריך שנגמר צעד להפוך. זה מתחיל מזה שאתה צריך לפעמים לדחות את, מת... את הניילון. ברור, פה, פה זה נילון. היה. אתה, אתה קיבלת את זה עם ניילון שחור? אה, לא. אבל אני קיבלתי את זה, זה, זה עם, דבק, את עם מדבקה של uh, פרומו, פרומושנל קופי, נוט פרסייל. איך? אתה קנית את זה בנס ציונה? בוא'נה, משהו פעם. על ב... זה כן, זה כן. Okay. זה 75, no. אני <laughs> עוד לא הייתי <laughs> אימפריה <laughs> כמוך. אימפריה. <laughs> אימפריה. <laughs> אתה <laughs> התחלת <laughs> לשדר ב-70, לערוך ב נכון. אני בדצמבר 74 הגעתי לגלי צה"ל. התוכנית הראשונה שקיבלתי כרדיט הייתה מסיבת ריקודים. מגיש אלכס אנסקי. אלכס, אלכס אנסקי, כשמספקו, כן. Dance to the music. ישיבות ריקודים. דה, דה, ואחרי זה הייתה תוכנית הייתה דה, רוק דה, עם, עם, uh, עם, uh, עם משה מועד. בותקי הגרפס בשידור. הוא ישב שם. אם אנחנו שטוי. כבר מדברים, סליחה. מדברים. אמירה, יש לנו... מקום אחר לשדר בו תוכניות, כי יש לי הרגשה שאנחנו סוגרים פה את ה... למה? כשאמרתי גרפס, בחייך אנשים היום אומרים... טוב. להרוג ילדים זה בסדר, וגרפסים זה לא בסדר, די. אתה עושה רישומים של כל ההתנצלויות שאנחנו צריכים אחר כך להעביר. תקשיב, אפרופו גלי צהל... לא הצדקתי להרוג ילדים. אפרופו גלי צהל, כן. אוקיי. אחר כך הייתה לך תוכנית שאתה ערכת ומשה מורד הגיש. רוק פלוס. רוק פלוס. גם פול מקארטי מת, הוא הרגיש. לא, הוא חי. לא, התוכנית הייתה פול מקארטי מת. כן, כי הוא חי. גם לנו הוא חי. גם משה מורד. חי, עדיין. שחי, תגיד לי, תגיד לי, תגיד לי, תגיד לי. יש לך בבית, במקרה, תקליט, לא על סרט, תקליט, של דני בדרוק, שר בוני רוז. זה לא יצא בתקליט. נכון, זה רק על סרט. ורק בגלי צהל. והיום אפשר לשמוע את זה ביוטיוב, דרך אגב, בערוץ של דני דבורסקי. כן, כן, יש לו כמה שירים. איך זכרת את זה? זה משמח אותי, אתה רואה? הוא היה בחור, שהיה ש"ג בגלי צה"ל. חייל בודד, נדמה לי. במרצות הברית. בודד במובן שלא. בהגדרה. כן, כן, אבל הוא... כן, הייתה לו משפחה פה בארץ. אבל בשנות השירים העדפנו להיות בודדים, מאשר להיות עם ההורים שלנו. אמת. בוני רוז, אגב, זה אחד השירים האהובים עליי ביותר, חבל שזה מה לא מה-70 ובכלל. אני יכול להשאיר את הגרסה שלי. בוני רוז. אבל חסרה לי פה הוויולה <אז>... של משה מורד. לא, הגרסה המקורית זה לא הוויולה של משה מורד. לא. יש כמה גרסאות, כי זה... הייתה להקה של כל שדני רובס גם ניגן שם. כן. וגם אם הם, דרך אגב, נמנעו באיש קטן מהרדיו שאיתו פתחנו. נכון, אני זוכר. ואיתו נסיים ה... כנראה עכשיו. שתיים, כמה נשאר לנו? הוא אמר חמש כמה דקות. כמה אתה נותן לנו? אני רוצה לסיים בשלום חנוך, בסדר? בגלל שיש היום ערב מאיר אריאל. כן. שאחד הדברים שקורים עם תקליטים, ואני הייתי עד לזה שבגלי צהל עברו ל... עברו לדיגיטל, כאילו עברו... עברו לקומפקטים, ואחר כן. כך... כן, אז בשלב שעברו לקומפקטים, ישב שם מישהו, אני לא זוכר מי זה, אבל הוא דביל, ואמר, אוקיי, זה יש לנו בתקליט, זה יש לנו בקומפקט, זה יש לנו... איפה לזבל? אתה יודע ש... שדברים כאלה גורמים לי לבכות. גם לי. אז היו דברים שהצלתי מהזבל. אתה יודע, למשל, אביא לך דוגמה, מצאתי תקליטון, שזרקו אותו, של אריק איינשטיין, שר שיר שנקרא, ועוד לא אמרתי הכל. שאבנר קלנר הלחין מילים של נתן זך, וזה היה שרוט. אז אמרו, שרוט, אף אחד לא יכול להשמצ, זרקו. אני דווקא שמרתי את זה, ועכשיו, עכשיו, לפני שבע שנים, שיצאה קופסה של אריק איינשטיין, נתתי את זה לאיזה גאון אחד, פיני שפטר, שיודע לתקן כל... פיני היה אצלנו. כן, פיניהו כן. גדול. וגם אבירן שפר, כשהיה בפונוקול, והיה אחראי על כל כן. ההוצאה המחודשת. זה היה נהדר. אתה רואה, אתה בחברה טובה. כן, בפונוקול חברה טובה. <laughs> בה... גם דן ויני לחברה טובה. <laughs> יש בה... בסדרה הכוורת, אז uh, גידי גוב מספר, שהם היו בחברת פולידו, לעשות אודישן בארה״ב, אז הוא אמר, באו כל ראשי החברה, אני לא יודע אם משה פולידור בעצמו היה. <laughs> אתה קוטע את חוט המחשבה שלי. אני יודע, אני מצטער. אין לך מה להצטער, זו מחשבה לא חשובה. טוב. מה שרציתי לומר, שהרבה פעמים, בעצם אני לא אשמיע שלום חנוך, אני אשמיע מאיר אריאל בכל זאת. אוקיי. לסיום... אל תשכח להעביר ל-45. גישתנו... אתה רוצה ש... למה אתה נאנח? תתאר למאזינים מה שאמרת את זה. קוטנר הסתכל בעצב על הפטפון, כי הוא לא יודע בדיוק איפה, איך מעבירים שם ל-45. לא, הוא לא? הסתכל, וראה לא. שכבר העביר. אה, העברתי. אני הקדמתי אותך. תודה. <laughs> מה דיברנו? אה, כן. מה שאנשים... אמרת, לא שלום חנוך, תראה, אלא... תראה, יש לפעמים שהקדמה... אני מוחק. הקדמה באמת נורא עוזרת. עליים. לא, יש קדמה עוזרת, שעברו לנגן בגיטרה חשמלית, שעברו לעבוד עם מחשב, יש דברים שזה נורא עוזר ומקל על הפעילות וכולי וכולי. זה אומר שהשעה תמה לה, אתה תדבר, אתה תתעלם מזה. ערב טוב, אנחנו רדיו קסם, ואחרי החדשות מפי שמואל טיחו. שום דבר לא קרה בתחום הפופ היגוסלבי הערב. מה עם קורני? מויה גנרציה, אירוויזיון 74, למה אתה מעליב? זה לא חדש. טוב, זה שאתה יודע מה היה ביוגוסלביה ב-74, זה אחת הסטיות הנוראיות, זה כמו אריקנשטיין שזוכר את נבחרת הכדורעף של קונגו. אני זוכר רק את השיר הזה, זה הכל. זה שזוכר רק את השיר הזה זה עוד יותר נורא. מה שרציתי להגיד רק, שבכל שלב של האבולוציה הטכנולוגית, צריך לשמור על ערכים מסוימים שלה, של הדור הקודם. אני אבוא לך דוגמה, ספוטיפיי, יוטיוב, כל ה... זה נורא, נורא כיף, כי אתה יכול... זה באמת, קל. זה קל, ואתה יכול להשיג כל דבר שאתה רוצה מיד וכולי. אבל, למשל, כל העניין של קרדיטים מאוד חסר. אתה הרבה פעמים לוקח תקליט, ואתה לא רואה מי כתב, ואתה לא רואה מה... אתה יכול להיכנס לאינטרנט ולהתחיל לחפש. אבל פה אני מחזיק תקליט, אני מיד רואה את הקרדיטים, אני מיד... זה א', ב, ב', המעבר הזה גרם לזה שהרבה דברים איבדו מה... הדברים היותר מיוחדים נזרקו הצידה. כי, למשל, שלום חנוך הוציא תקליט באנגלית, אלבום הסולר הראשון שלו באנגלית, Under Topical Moonlight, אתה מכיר? כן. ברור, זה הלהיט. אתה איש פופ, אתה, אתה פופניק. טוב. זכרת להקת פופלקס. על מה דיברנו? קיצור, אז הרבה פעמים, אני, בגלל שאני נודניק, לא, גם בזה, אני שומר דברים. אני אומר, לא יודע, אני דווקא אוהב את הביצוע השונה הזה. ואז פתאום, 30 שנה אחרי, מאיר אריאל מוציא ב-1974 סינגל. בהפקה של מתי כספי, שמנגן בכל הכלים, וגם שר, אתה שומע שזה מתי כספי, שיר שנקרא "לילה שקט עבר על כוחותינו בסואץ", ובגלל שאף אחד לא משמיע את זה ברדיו, כי אני עוד לא הגעתי, סליחה, וואלה, שחצנות. אז... איזה גרסת הסינגל שונה? או, זה שונה לגמרי. ובגלל זה שזה לא הושמע, מאיר הראל לא רצה להוציא את זה בכלל באלבום הראשון שלו. ורק ב-84, שיהודה ידע הפיק לו את האלבום השני שלו, ואת70. הוא דווקא הוא החליט לעשות את זה. זאת אומרת, לפעמים... כדאי לא להסתפק רק בכותרת של השיר, אלא לשמוע את השיר. וזה מסיים לנו את התוכנית להיום. בניתי לך סיום. קלאס. עשית בילדאפ נהדר. <קוראים בזרמת> uh, אני חייב לומר שזאת הייתה התוכנית המיוחדת, המהדורה המיוחדת ביותר של מעדן ויניל ever, ולא רק בגלל שאתה השתלטת לי על, על עמדת הפטפונים. תודה, אגב. חסכת לי. You're welcome. Uh, תודה לאמירה. ש... דאגה שקוטנר יגיע לפה. Okay. תודה לרובי הטכנאי. תודה ש... לכם, שאתם האזנתם לנו. אני יודע שאצלכם אשכנזים אומרים פעם שלישית גלידה. כן. Okay. אבל אני אומר, פעם אם תהיה פעם שנייה, שנייה, שנייה. תעמדו מאחורי המילה בסדר, בסדר. Uh, קוטנר, תשמע, uh, אני תמיד אומר לאורחים שלי שזה היה כיף, אבל במקרה הזה זה היה כיף כפול, אני לא יודע כמה. אפילו שמעתי פיפי? די, די. אבל לא אמרתי דגדגן. די. אני עכשיו אל השמירה על זה. אתה יושבת אורחת נחמדה, שאתה בכוונה מעלה כדי שלא ישמעו אותי, כן? כן? תוריד קצת, תוריד, תוריד. אני בסדר. היא בסדר, שיר בסדר. היה לנו כיף עצום. ותבוא עוד פעם. כל פעם ש... ירח תשרי, מה החודש עכשיו? נדבר על זה. תודה. היה כיף. ביי. תחזרו בעוד שבועיים למעלן ויניל, ואז... אה, אני אבוא שבוע הפעם. מצוין. בעוד שבועיים אנחנו, בעזרת השם, זאת תהיה עם מישה סגל. תבואו. ביי, וחג שמח, נאחל לכם כבר מעכשיו. ביי ביי. אוהל מחקים לי אור וחי פלחי תפוח וסיגריה וסיפור חזק וטוב חוץ מכוכב אחד קטן שהתחסן לצנוץ חשוד הפזמונים עברו בסח <אח> בלי שום דבר כמו עוד מבט אל הירח על העיר ועל הים ואז חבר בבוא מרוס מרחבה שני תפלחי תפוח, עוד ארבע חמש סיגריות, כי פתאום ניצקה לי כאן השיר, אבל עכשיו הוא יצא כקוטה על המיטה שלו, והוא אחד העצובים בעיר. כותב רחוב השלום, רדיו קסם, מאה ושש עכשיו גם באינטרנט.